77. Джиммі зрозумів, що життя, по суті, є серією прийомів їжі та випорожнень. До цього додається ще й сон, але для цього не потрібно докладати особливих зусиль. Він не знав цього важливого правила життя, доки не перестала працювати вода. Ніхто не думає про випорожнення, доки не перестає працювати вода. А потім це стає єдиною думкою. Джиммі почав ходити в куток серверної кімнати, як мога далі від дверей. Він мочився в раковину, поки з крана не закінчилася вода і не з'явився неприємний запах. Коли це сталося, він почав користуватися зливним бачком. Регламент сказав йому на якій сторінці шукати і що робити. Це була страшенно нудна книга, але іноді вона була корисною. Джиммі зрозумів, що в цьому і була суть. Вода в бачку не могла триматися вічно, тож він почав пити як мого більше соку з дна бляшанок. Він ненавидів томатний суп, але щодня випивав по бляшанці. Його сеча стала яскраво-помаранчевою. Одного ранку Джиммі випивав останні краплі з бляшанки з яблуками, коли прийшли чоловіки, щоб перевірити свої коди. Все сталося так швидко. Чотири цифри, і клавіатура подала звуковий сигнал. Вона не гуділа, вона не гавкала, не кричала і не звучала сердито. Вона пищала. І світло, довге, червоне. Наскільки Джиммі міг пам'ятати, спалахнуло яскравим і страшним зеленим. Джиммі злякався. Відкрита банка персиків на його коліні вискочила і впала на землю, розбризкавши сік по всій кімнаті. Це сталося на два дні раніше. На два дні раніше. Великі сталеві двері зашуміли, Джимі впустив виделку і почав нервово маніпулювати рушницею. Зняв запобіжник. Клац. Великим пальцем гук від дверей. Голоси. Голоси. Збудження з одного боку, страх з іншого. Він притиснув рушницю до плеча і пошкодував, що не потренувався вчора. Завтра. Завтра він буде готовий. Вони поспішили на два дні. Двері видавали звуки, і Джимі замислився, чи не пропустив він день-два. Був випадок, коли він захворів і мав температуру. Був день, коли він заснув за читанням і не міг згадати, який сьогодні день, коли прокинувся. Можливо, він пропустив день. Можливо, люди в коридорі пропустили номер. Двері прочинилися. Джиммі не був готовий. Його долоні слизько тримали рушницю, серце билося швидко. Це була одна з тих речей, яких чекали і чекали. Чекали так сильно, з таким запалом і засередженістю, як надувати пластиковий пакет знову і знову, дивлячись, як він розтягується перед очима, знаючи, що він ось-ось лопне, знаючи, знаючи, і коли це трапляється, це лякає тебе, ніби ти цього зовсім не чекав. Це була одна з таких речей. Двері відкрилися ще ширше. По той бік була людина. Людина. І на мить, на найкоротшу паузу Джимми переосмислив рік планування, календар страху. Тут був хтось, з ким можна було поговорити і кого можна було вислухати. Хтось, хто міг взяти на себе роботу з викруткою і молотком, тепер коли консервний ніж зламався. Хтось із новим консервним ножем, можливо. Тут був партнер по проекту, як колись був його батько. Обличчя. Чоловік зі злісною посмішкою. Рік планування, стрільби по порожніх консервних банках, дзвону в і перезаряджання, змащування стволів і читання, і тепер людське обличчя в щілині дверей. Джиммі натиснув на курок. Ствол підскочив угору, і залізна посмішка змінилась на щось інше. Здивування, змішане з сумом. Чоловік впав, але інший проштовхнув його, увірвавшись у кімнату з чимось чорному руці. Знову ствол підскочив і повернувся. А Джиммі закліпав очима від гучних пострілів. Три постріли, три кулі Чоловік, що біг, продовжував наближатися, але на його обличчі був той самий сумний вираз, який зникав, коли він впав, розсипаючись за кілька кроків від нього. Джимі чекав на наступного чоловіка. Він чув, як той голосно лаявся. А перший чоловік, якого він застрелив, все ще рухався, наче порожня бляшанка, яка танцювала і танцювала ще довго після того, як у неї влучили. Двері були відчинені. Зовнішній і внутрішній простір були з'єднані. Чоловік, який відчинив двері, підняв голову. На його обличчі було щось гірше за смуток, і раптом виявилося, що там стояв його батько. Його батько лежав просто за дверима, вмираючи в коридорі. І Джиммі не знав, чому так сталося. Лайка стихла. Чоловік у коридорі відходив, і Джиммі вперше з моменту, як двері подали сигнал і світло стало зеленим, зробив повний вдих. У нього не було пульсу. Його серце билося одним довгим ударом, який не зупинявся. Гудінні, як зсередини гудячого сервера. Він слухав, як останній чоловік потихенько відходить, і Джиммі знав, що у нього є шанс закрити двері. Він підвівся і оббіг мертвого чоловіка, який впав у сервальній кімнаті з чорним пістолетом біля його мертвої руки. Опустивши свою зброю, Джиммі приготувався зачинити двері, коли йому спало на думку про завтра. Або про цю ніч, або про наступну годину. Чоловік, що відходив, тепер знав номер. Він забрав його з собою. «12.18», – прошепотів Джиммі. Він висунув голову за двері, щоб швидко поглянути. Він побачив, як чоловік зник у кабінеті. Лише миг зеленого комбінезону, а потім порожній коридор, неймовірно довгий і світлий. Вмираючи чоловік за дверима, стогнав і корчився. Джиммі не звертав на нього уваги. Він притиснув рушницю до руки і зафіксував її, як він це тренував. Маленькі виїмки вишукувалися одна за одною і вказували на край дверей кабінету. Джиммі уявив собі, що там у коридорі висить банка супу. Він дихав і чекав. Стогін чоловіка по той бік порога наближався. Криваві долоні б'ють по підлозі. У центрі черепа відчувався біль, стародавній шрам у його спогадах. Джиммі націлився на порожнечу в коридорі і подумав про своїх батьків. Частина його знала, що вони пішли, що вони кудись вирушили і ніколи не повернуться. Чоловік біля його ніг наблизився. Стогін перетворився на шипіння, Джиммі поглянув вниз і побачив червоні бульбашки, що пінилися на губах чоловіка. Його борода була густішою за Джимі і просочена кров'ю. Джимі відвернув погляд. Він дивився на місце в коридорі, коли була націлена його рушниця, і рухував. Він дійшов до 32 коли відчув, як пальці слабо торкаються його чобіт. На 50-му з'явилася голова, схожа на підступну банку супу. Джимі стиснув палець, він відчув удар по плечу і побачив яскраво червону пляму в кінці коридору. Він зачекав хвилину, глибоко вдихнув, а потім відсунув чобіт від руки, що тягнулася до його щеколотки. Він притулив плече до дверей, що небезпечно відчинилися, і штовхнув їх. Замки закрутилися і видали глухий звук глибоко в стінах. Він леді їх почув. Він опустив рушницю і прикрив обличчя долонями, а поруч у серверній кімнаті лежав помираючий чоловік. У середині серверної кімнати. Джиммі заплакав, і клавіатура весело защебетала, а потім замовкла, терпляче чекаючи на ще один день.